Laçən Peyğəmbərəsə getsə də, yəni gedir və orada bir döyüş olmur. Çünki artıq yəni müşriklər, yəni qureşlər kəsib getmişdilər. Həminsinin Qərədə adında, adında bir döyüş olur. Döyüşün səbəbi odur ki, qureşlər Şama gedə bilmirdilər. Artı Peyğəmbərəsinin bütün yollarını kəsmişdi. Yəni iqtisadi cəhətdən Peyğəmbərəsinin məskəni Yəni, Məkkərləri, qureşləri yaxşı sıxırdı. Bütün yollara bağlamış Peygamber Sələm. Onlar da bundan çıxış ol, tapmaq üçün dedilər, necə edir, edilər ki, gəl İraq tərəfdən gedək. Yəni, bir yol var idi, ona İraq yolu dedilər. Yəni, Məkkədən, İraq tərəfi gedən yol, gəl o yolla gedək. Lakin, yəni, Məkkərlə müəttə hazırlı, Əbu Süfiyyən onların başçısı olur, kervan başçısı. Böyük bir kervan çardırlar İraq tərəfə, İraq yolundan ki, Ş Lakin Peyhəl-Masən bundan xəbar tutur və öz sahabilərin göndərir. Öz sahabilərin göndərir ki, gedin həmin kervanın qarşını kəsin. Lakin sahabilə gəlirlər, gəlir, yəni, sahabilərin ədədi az olduğunu görə, yəni sayları az olduğunu görə onlar yəni, döyüş eləmirlər. Çünki həmin kervan çok böyük olur və kervan bunun işləndə Peyhəl-Masən bundan gəldiyini Yəni, həmin yerdən qaçırlar və bu da döyüş olmur, lakin bu, həmin bu, yəni, piyambasa misabirləni göndərməsi başqa bir döyüşün, böyük bir döyüşün olmasına bir təkən yaradır, bir səbəb olur. Bu da Uhud döyüşü idi. Uhud döyüşü Uhud döyüşü hücrətin üçüncü ilində baş verir Şəvval ayında Şəv Hücrətin üçüncü il Şəvval ayında, yəni Bədr döyüşündən bir il, bir ay sonra bir il, bir ay sonra Şəhval ayında. Bədi döyüşü Ramazandaydı vəli. Deyək Ramazanın 17-sində. Uxud döyüşünün səbəbləri. Bir il bir ay. Şəhval ayı Ramazandan sonra gəlir. Ümumiyyətlə, uxud döyüşünün ən, böyük səbəbi, ən başlı səbəbi, qureşlərin Peyğəmbərdən qısır salmaları idi. Ola istəyirlər ki, Peyğəmbərdən və onun əsabına qısır salsınlar. Çünki onların, yəni, uxud döyüşündə 70-ə nəfər yaxan adamları Hələş olmuşlar Ona edə onlar istəyirilə ki, Peyğmərdən kısar alsınlar və əmçinin Qureyşlər özlərini göstərsinlər bir daha. Çünki onlar Ərəbisən yarmadısına ən güclü tayfa sayırırlar, Qureyşlər. Lakin Peyğmərdən onlara qələbə çalan soru üzərində, artıq onlar, yəni Ərəblərin arasında, onların hörməti aşağı düşmüşdü. Yəyəli çünki artıq döyüşdə böyük bir yabırsızla ucuzublar. Ona istəyirlər ki, öz məkanlarını, öz yerlərini yenidən tutsunlar və ona görə də böyük bir qoşuna hazırlayırlar, bu döyüşünə hazırlaşırlar Ağabey. və həmsin biri onların ticarət yollarının kəsilməsi. Peygamber səsələm onların ticarət yollarını kəsmişdir və onlar istəyirlər ki, müsləminlər qalib gəlsinlər və öz ticarət yollarını yenidən bərpa etsinlər <coughs> və buna görə müşriklər 3.000 nəfərlik qoşuna hazırlayırlar. 3.000 nəfərlik qoşuna hazırlar və 200 nəfər 200 nəfər atlı qoşunun 200 nəfəri atlı olur, 700 nəfəri isə zirəyini palkarda yəni dəmir dəbirqələrlə qinilmiş 700 nəfər piyadı döyüşçülə var idi yəni bu da böyük bir qoşun idi, lakin bunun qalbini misalmanlarla sayı isə çox az idi, təxminlə 700 nəfər misalman var idi, 2 nə atıvar olan içində, 2 nə Axt olanları var idi, qalınlar hamısı piyada idilər. Döyüşdən qabaq, yəni hələ döyüşə bir nəsə gün qalmış və yəni, müşiklər də öz qoşunlarında 15-ə yaxın qadın getirmişlər. 15-ə yaxın Məkkənin yəni, adlı salınır qadınları və haikus sala bilən qadından getirmişlər ki, əgər döyüşdə odursalar, onda bu vaxt qadınlar haikus alacaq və deyilir ki, külsün Yeşil ki, üstlərə qatırırsınız, yəni bu cür, desək. Ona verər qadınlar getirmişlər ki, döyüşdə ürəklə olsunlar, sahabına görüb qaçmasınlar. Allah'tanlə Peyyaməl Sələm yuxudda göstərir ki, Uğud dağını göstərir, demək o hadisəni göstərir və Peyyaməl deyir ki, mən yuxudda gördüm ki, mən bir qılınç oynattım. Qılınç oynadanda vaxt-i orta tərəfi qırılır orta tərəfə qırılır və deyil, bu vaxtdir, mən deyil, uxud döyüşündə yəni zərər çəkmiş sahabələr gördüm qınıc qırılan vaxtdır, mən deyil, uxud döyüşündə zərər çəkmiş sahabələr gördüm ki, yəni, nə qədər sahabə uxud döyüşündə zərər çəkmiş, yəni, ölüblər. Sonra deyil, qınıcı iki ilə da qınıc, deyil, ən gözəl qınıc kimi oldu. Yəni, həmin ısınıq düzəldi və bu vaxtdir, mən deyil, Məkkənin fəqlini və möminlərin yığılmasını bir yerdə gördüm. Möminlərin bir yerdə yığılmasını gördüm. Və deyir üçün dəfə... Yox, və ki, həmin bu dəfədə deyir, gördüm ki, yəni, qalanlıq bir şey var, yəni çoxlu bir toplum var və o da deyir, həmin deyir, uxud döyüşündə olan möminləri idi. Yəni kimlər ki, sağ qalmışlar onlar idi. Və bu da Peygamber səhəm yəni, möcudələrindən idi. Həqiqətən də Peygamber səhəm əvvərdən bilirdi ki, bu döyüşündə müsləmanların nə olacaq? Yəni, yəni zərər çəkirlər. Çoxu adam itirəcəklər. Və Peygamber səhəm yəni sahabələr yanını yığır və deyir ki, döyüş harbi olsun. Yəni, düşməni harbi gözləyir. Çünki bu dəfədə Məkkərlər gəlirlər. Məkkərlər müsləmanların üzərinə hücum edirlər. Və Peygamber Sabrən bəzədirlər ki, Mədənənin içində olsun, yəni biz Mədənənin içində qanaq, yəni evlərdən damların üzərinə qanaq silahla qoşun şəhərə girəndə onları üçün hüzum edəyək. Və bunda, burayı da Yahudlər də bəyənirdilər, burayı bəyənirdilər, onların başçı Abdullah ibn-i Ubey ibn-i Səlub ki, bura ən yaxşı rəydir. Çünki onun burada məqsədi vardır ki, əgər belə olsa, onda nə inəcəklər, onların müsləmanlara Müşriklərə bir də zərbəndirəcəklər ki, müsəlmanların tam neyləsinlər? Halkına çıxsınlar. Lakin, başqa sahabə deyirlər ki, xeyr. Yəni, biz gedməliyik şəhərdən kənara, gedik Uhud, -da Uhud dağına, orda gözləyik müşrikləri. Və belə ixtilaf düşmüşdür sahabələrin arasında. Bu haqda Peyğamber s.a.sələm durur ayağa, hebinə girib paltarını geyinir. Yəni, zirinli paltarını geyinir, yəni, döyüş paltarını geyinir və çıxır bayrağa qarışır. Və bu vaxtı sahabə deyirlər ki, bəs yəni biz Peygəmbərə müraciət verdik. Biz Peygəmbərə xosum və yəni, necə biz yəni, şey, cavab verəcəy Allah Ki yəni, biz Peygəmbərə bu cür verdik. Və deyirlər ki, həmzə deyir deyirlər ki, bizim yəni hamımız sənin əmrinə tabedir. Səhər odur, biz orada yığılacağıq. Orda döyüş olacaq. Və bu vaxt həmzə yə Peygəmbərə deyəndə Peygəmbər deyir ki, Ey Əmzə, Allahın peyğəmbəri əgər döyüş paltarını gənsə, o, yəni yəni gələn yəni döyüşdən çıxsın. Yəni bir daha paltarını gəlib çıxardıb qoymaq düzgün deyil. Və bunu deyə peyğəmbər xəstam şəhərdən çıxıbmış, amma onun arxasında çıxırlar və gəlib Uğur dağında, yəni orada Uğur dağında bir Uğur dağı böyük dağ, bir də kiçik bir dağ var. Balaca dağ. Onun ikisinin arasında bir səmanada yerləşirlər. Üzləri Mədinə tərəfə tutulardı. Müsləminərin üzləri mədnə tərəfi olur. Arxaları isə, yəni Məkkə tərəfə. Və Peyğəmmət səsələrin döyüşlərinin əllisini dağın üzərində qoyur ki, dağın üzərdə nəfər oxçu deyansın və onlar təfənin arxasından, yəni heç kəsi ki, təfənin arxasından gəlib, müsləminələr hücum etsinlər. Və sonra Peyğəmmət səsələrin qoşunu yəni, düzəldir, sıralıyır, hər şey düzəldir və döyüş qalır, açır meydanda Döyüş qalır, açıq meydanda və müslümanların məniyyədən çıxmaları, yəni döyüşə girmələri, burada böyük fayda var. Yəni, fayda odur ki, o görsün, kənardan baxanlar görsünlər ki, müslümanlar qorxaq deyirlər, onlar şücatlidirlər və həmsinin onların yəni, üzərinə hüzum gəlsə belə döyüşdən tezə çıxmalarını baxmayaraq, onlar yenə də qorxmurlar və yenə də gedirlər düşməni qarşılamağa, düşməni qarşılamağa. Və müsələmanların ədədi təxminən 700 nəfər idi. Onlarla iki atıvar idi və 100 nəfər zəhri paltar olan piyadar var idi. Başqa üçünə, yəni, hamısı adı dövüşləri idi. Və Peyomət Səvmə, yəni, Uhud dövüşündən gələndə yolda Abdullah ibn Ubey ibn Səlub 300 nəfərə yaxın adam ilə geri qaydır. Yəni, ümumiyyətlə, Mədənədən çanırıq 1000 nəfər olurlar. Münafiqlərlə bilir hamısı 1000 nəfər olurlar. Və yolda gəlir, yolun yarısından Abdullah ibn Ubey ibn-i yahudi münafiq, geri qaydır və deyir ki, Peygamber məslumunun qulağı ısmadır və bu uşaq, uşaqın suyunu qulağı ısırdı. O, öyrə demək, özümün hələ belə ölmək təbinlərəm. Mən ona deyirəm ki, mədənə içində döyüşək, yox, gedək filan yerdə döyüşək. Yəni, bu bəhanə ilə öz qoşunun, öz adımlarının qaytarır dalara, yəni geri qaydırır. Onlarda 3 nəfər oldu münafıqlər. 300 nəfər münafıq geri qayıdır. Və orada aralarında bəzi müsəlmanlar olur hansılar ki, Azqala təhlükəyə düşüb, onların yeni tərkəsinə uysunlar, yəni Yahudilərin yəni, fitnəsinə uysunlar və onlar yəni müsəlmanların köməkləri ilə, onların sözü ilə, yəni onlar döyüşə qalırlar, yəni geri qayıtmırlar. Bu vaxtda səhabələrdən biri Abdullah ibn Amr ibnul Haram adlı bir səhabə Gəlir münafiqlərin arxasınca, atın, gəlir və deyir ki, mən Allah'ını sizə xatırladıram. Və deyiləm ki, nə bağda düşmən bura gələndə Peyğəmbənin tayfasına, Peyğəmbənin müsləmanlara əzəyət verəsiniz, yəni Mədənədə. Fürsətə istifadə edəsiniz, görəsiniz ki, bunlar müzələk döyüşlədirlər, yoxdur, bu vaxtı yəni müsləmanlara əzəyət verəsiniz. Deyir yani yəni belə şey eləməyin və yaxud da ümumiyyətlə başlayırlar onlar, yəni, həmin o sahabiyyə istəyirsə və o vaxt sahabə ki, Allah talə sizi, ey Allahın düşmənlərə, Allah sizi bizdən uzaq etdi bizdən uzaq etdi və yəni bizim İsramızı təmizlədi və ümumiyyətlə, Allahın yəni, asrına böyük yəni, münarqiş olur və onlar həqiqətən Mədənidə, yəni müsləminlərə əzizlət ölmək istəyirlər, yaxudlar lakin Tanınmış yəni, məmurlar, yəni bir, yəni ev, yəni bir qala kimi ev olur. Onun içəyə yığılıblar. Hamısı orada gözləyirlər, yəni ki, döyüşlərə qayıtsınlar. Sonra Yahudlardan biri içəri girəndə, müəmmə qadınlardan biri qılıncı götürüb onun başını kəsir. Qılıncı götürüb, yəni Yahudlardan yəni, biri həmin evin içəyə girir. Vaxtı qadınlardan biri götürüb qızılın həmin Yahudunun başını kəsir. Və başını götürüb atırlar evdən bayıra. Həmin Yahudunun başı kəsilmiş başın götürbə atırlar evdən bayrağa. Bu vaxt yahudlar qorxurlar. Deyirlər ki, evin içində dövçəyə gizlənib. Yəni, bizə ninlər, ev ki, bizə torba çıbirlər. Onun sonu nəniyə? Yaxşı, bizə sakit duraq. Və, yəni, ondan onlar, sonra müsəmanlara heçsinəmirlər. Və həmin o qadın da səfirimizdə Safiyyə bin Təbdülmüttalib olur. Safiyyə bin Təbdülmüttalib adı olur. Və bu dövçə gedəndə Bəzi sahabələr olur, 14 nəfərə yaxın sahabə, Pəhəməzəm geri qaytarır. Onlar dövüşü gelməyi istəyirlər, ləkin Pəhəməzəm onları geri qaytarır, çünki onların yaşları az idi. Hətta rəvayətlərdə gəlib ki, Pəhəməzəm qoşuna baxanda yəni dövüşü çalmışlar ki, bax, dövüşü çalmışlar ki, bax, dövüşü paracalar var. Vaxt et, ki, biz ayaqlarımızı, parmaqlarımızı üzrə edəmişdir ki, qoy bizi uzun görsün ki, Pəhəməzəm bizi nə eləmə Lakin Peyhəməzəm görür bunları, Abdullah ibn-i Zeyd ibn Sabit, Usam ibn Zeyd, Nurman ibn-i Beşir, Zeyd ibn-i Erqam, Dara ibn-i Azib və başqa sahəbələr, birinci sahəbələr, ondur nəfər idlər. Onları hamısını geri qaytarır. Ondur nəfərə yaxın sahəbəni, yəni ondur yaşlı şələr olurlar. Onları geri qaytarır. Ki, yəni onların dövüşə gelməyi düzgün deyil. Lakin Peyhəməzəm bu sahəbələdən Yəni, həmin 14 nəfər cavan uşaqlardan Rafi ibn-i adlı sahibən götürür. Rafi ibn-i adlı sahibən götürür. Deyirlər ki, yarısına, və bu, yaxşı, o xatır. Həmin bu Rafi ibn-i Xadiz adlı sahibə gözəl o xatır, yəni, quşu gözündən vurur. Və onun yanda, başqa bir kiçik, az, yaxşı sahib olur. Samrat ibn-i Cündür adlı sahib olur. Görür ki, Peygamber Rafi ibn -i -i götürdü. Deyir ki, No, ondan yaxşıdır, ondan da yaxşı qaçıram. Həmişə onu nə Onu keçirəm həmişə. Məni də götürür. Və demək onu da götürür. Lakin obru səhabələrsə, onlar da bəhənələrə gətirlər, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm geri qaytarır. Və həmin gecə, yəni döyüş başlamazdan qabaq olan keçidə Peyğəmbər sallallahu Uhud döyüşünəki Uhud dağlarında gezəliklər və qoşunun üzərində Zəkvan ibn Abdülqays. Zəkvan ibn qoşunun çəkində durur. Və deyir, o deyir, piyamızın yanında gəzirdi və o piyamızın yanından ağlamırdı ki, birdən düşmən gəlib piyamızın nəsə bir xəter yetirər. Və deyir, piyamızam yəni həm də yolu gedəndə bu döyüşünə bir nəfər, yəni çox olur. Bir evin yanına keçəndə bir çox olur, bu diaurdur, həm də elmi olur. Və başlayır misamanlar tərəfə torpaq atmağa. Ağır obucu ilə torpaq atıb Və diz ki, ey Məhəmməd, bir şeydir ki, sen buradasan, hamısın, sen üzə otardın. Yəni, haradasın sen? Hamısın, sen üzə